Biografii, memorii. Cred că am fost un copil foarte bine integrat în familia mea. Aș spune că am fost un copil dorit Nu știu câți copii în fiați pot spune asta Dar părinții mei, care nu au avut Până aproape la 40 de ani Copii și-au... Își dorea un copil Și așa au ajuns la mine La leagăn Cred că în 73 Dacă mi-aduc bine aminte A fost un eveniment aparte N-aș spune un șoc Momentul când am descoperit Cu totul întâmplător actul de naștere, din care reieșea sunt fica al cuiva. Rezistența de la Nucșoara Partea 1. Haiducii muscelului Scenariu de Elena Tamaș, Adaptare radiofonică de Costin Manoliu Au trecut mulți ani până am, am avut o explicație cu mama mea și a rămas foarte surprinsă că am aflat acest lucru. I-am spus că găsisem întâmplător actul acela bine ținut, așa la păstrare. Și mi-am dat seama din discuție că nu era deloc dispusă să mă încurajeze în ideea mea de a afla ce s-a întâmplat cu mama mea, pentru că în actul meu inițial aveam numai numele mamei mele. Nu cred că e ușor să ai un copil luat de la leagă, mai ales un copil care trecuse prin evenimente atât de dramatice. E foarte adevărat că atunci când ai 2 ani, nu realizezi măsura violențelor care se întâmplă în jurul tău când asiști fără să vrei la o arestare. În cele câteva luni, care au fost destul de multe, până părinții mei au primit aprobarea să mă poată înfia, mama mea aștepta un copil...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 Dare de seamă asupra activității organelor de securitate, pe anul 1949, ca urmare a propagandei instigatoare dusă de cercurile reacționare din țară și de peste hotare, S-a constatat că unele elemente dușmănoase, cum sunt legionarii, ofițerii deblocați, chiaburii, foștii moșieri sau industriași și foștii membri ai partidelor istorice, au început să se organizeze în bande de teroriști în nordul județelor Arge și Moșcel pentru a desfășura activități contrarevoluționare împotriva statului și regimului democrat popular. În toamna anului 1948 au fost lichidate din zona Dragoslavele de pe Muntele Roșu de către organele de stat banda legionarului Apostol Dumitru și cea inițiată în vara anului 1948 de colonelul Arsenescu Gheorghe, deblocată din armată. Membrii bande au fost judecați și condamnați la închisoare. Singurul scăpat... Arsenescu Gheorghe se ascunde undeva în țară, făcându-se vinovat de sabotaj economic, deținere ilegale de armă, luptă împotriva regimului democrat instaurat în țară. Colonel de securitate M. Nedelcu. Să trăiți, domnule colonel. Vedeți, domnilor. Să trăiești, dragii Domnule colonel Arsenescu, după cum v-am promis, când ne-ați contactat și la întâlnirile ulterioare, am adus la București, la această întâlnire, câțiva oameni pe care ne bazăm. Colonel Arsenescu era un brav ofițer de carieră. Era născut în 1907. Cred că era un om extrem de abil care a încercat să navigheze așa puțin printre evenimente. La un moment dat s-a înscris în PNL Tărăscu, a fost chiar reprezentant la o secție de votare. A întâi destul de bine ce se va întâmpla după naționalizarea din 1948. Atunci a fost momentul când a organizat acest grup de la Dragoslavele. Nu-mi dau seama dacă avea informații mai concrete despre iminența începerii unui nou război. Era o idee răspândită. Mi-este greu să o judec. Noi acum privim cu puțină ironie chestia asta. Eu nu cred că erau foarte naivi oamenii ăștia. Cred că ceva din atmosfera acelor vremuri nouă ne scapă. În orice caz, el a avut această inițiativă a grupului de la Dragoslavele. Ei n-au avut nicio confruntare cu securitatea. În schimb, prelungindu-se șederea lor pe Muntele Roșu Și-au dat seama că nu vor rezista peste iarnă Iernile sunt foarte grele Noi suntem oameni care trăim la oraș Nu ne putem imagina ce înseamnă o iarnă într-o ascunzătoare undeva la munte Și, și atunci au hotărât să se despartă când au văzut că vremea le creează asemenea probleme și să reîntâlnească în primăvara anului 49, lucruri care nu s a mai întâmplat pentru că între timp securitatea găsise ascunsătoare, a găsise o grămadă de lucruri și au dat seama că acolo s-au organizat niște oameni și au început să-i urmărească și au început să-i și aresteze unul câte unul. Deci colonelul Arsenescu a simțit că umbra securității se îndreaptă și spre el și atunci a pornit precipitat această Plecare spre Nucșoara Vă așteptam, domnilor misiunea le-au luat cu ofițerii dați afară din armată și cu alte persoane de încredere ca să organizăm acțiuni de răsturnare a regimului comunist din țară. Noi vrem ca în acest fârșit de an 1948 sau poate cel mai târziu, la începutul anului următor, cu ajutorul Dumnezeu, să constituim un grup de partizan care să activeze în împrejurimile comunei Nucșoara. Din ce? Raionul Curtea de Ageși, județul de de lui este locotenentul Toma Arnaoțoiu. Locotenent Toma Arnaoțoiu, ofițer deblocat, ca și de blocat cașe dna vastră, de serviciu militar. La regimentul 3 roșiori. Gradul sublocotenent activ cu funcția de comandant de pluton. Părinții. Tatăl meu Ion Arnaoțoiu, Iancu, așa cum e cunoscut în zonă, a fost coleg de școală normală și prieten cu țărănistul Ion Mihalache. Învățător de profesie, a fost declarat Chiabur. Era a treia generație de intelectual al satului tatălui și bunicului fusese preoți în Nucșoara era un om extrem de stimat de altfel foarte inteligent și cu această dorință de, de a-i ajuta pe oameni pe care o aveau și preotul din Nucșoara, preotul Drăgoi și alți câțiva oameni învățători și preoți care erau în zonă și care erau extrem de preocupați de, de viața țăranilor. Oamenii aceștia cu școală, care toți s-au întors până la urmă în satul lor, aveau un, un prestigiu extrem de mare. Nimeni nu punea la îndoială faptul că ideea care era sprijinită de învățători, de preoți, aceasta luptă împotriva comunismului Era o idee foarte bună Ca dovadă că Sute de oameni i-au ajutat Mama s-a ocupat de noi, cei cinci copii Patru băieți și o fată Familia te va sprijini? Părinții și fratele meu, Petre, vor fi alături de cauza noastră Soția lui Petre, Victoria, năuțării de asemenea Dară dubitale. Eu am o căsnicie nereușită Socul meu însă, domnul Nicolae Nițu, ne va ajuta Domnule colonel, la Nucșoara am început încă din vară pregătirile pentru retragerea pe munte. Zona Nucșoara e foarte întinsă, cu multe ascunzișuri și în legătură cu toți munții Făgărașului. securiștii nu ne vor da ușor de urmă. Vă limitați locul de luptă numai în partea de sud a munților? În cea de nord acționează alte grupe de partizan. Atunci, atunci când va lua ființă organizația subversivă de la Nucșoara, te vom numi pe dumneata. Locotetent ca șef al organizației pe Valea Râul Doamnei. Am înțeles. Dacă bineînțeles te retragi pe munte. Sunt obligat să mă retrag, domnule colonel. M-au căutat deja pentru arestare. M-am ascuns împreună cu preotul Drăgoi și cu învățătorul Alexandru Moldovean. Pentru care motive? Atitudine refractare față de regimul comunist și port ilegal de armă. Am fost declarat chiaburi. Astfel de probleme au mulți localnici. Trebuie să vedem pe câți ne bazăm Oamenii pleacă de la casele lor așa cum o să fac și eu Dar numai dacă sunt în pericol de a fi reținuți O să-i lămurim, logotenente Vor înțelege că Statele Unite Sunt gata să înceapă războiul cu Uniunea Sovietică Și că noi Noi trebuie să fim pregătiți pentru acțiuni violente De a regimului comunist Sunteți sigur că se pregătește O nouă confruntare? O persoană care lucrează la legația franceză Mi-a promis 8 milioane de lei Pentru a sprijini mișcarea de rezistență în cazul acesta, avem cu cine cumpăra arme. Am să vă mai aduc și eu de la proprietatea mea din Câmpul Lung și din alte locuri. M-am aprovizionat în anii 45-46, ca și partizanii ardeleni, din depozitul de la Făgăraș. Câteva puști și pistoale avem și noi. Posturile de radio străine ne îndeamnă să începem lupta și să rezistăm, asigurându-ne că ajutorul occidental nu va întârzia. Cu sau fără ajutorul american, trebuie să luptăm împotriva regimului impus. Cred că Tomar Năuțoiu se simțea urmărit pentru că era fiul tatălui lui, un reprezentant al Partidului Național țărănesc care a făcut politică în mod evident și care nu s-a dat niciodată în lături să recunoască chestia asta. -a chiar a avut o atitudine foarte curajoasă la alegerile din 46, a arătat cum s-au falsificat acolo la ei, la Nucșoara. Presupun că asta a fost motivul pentru care a fost lăturat din armată. Altfel... Este de necrezut în lături din armată un ofițer care a fost foarte vite și pe care l-ai decorat. Și după ce l-ai decorat și după ce a fost rănit pe front, în primii ofițeri deblocați, în 46 a fost și el deblocat. Probabil că îi dădea un sentiment de nesiguranță, de altfel el nu mai locuia la a locuia la București. S-a și inscris la facultatea de drept și ar fi vrut să termine această facultate, de deci să schimbe complet uh, cariera. Nu știu dacă Petre Arnautsoi era urmărit de securitate. Era considerat chiar bur pentru că avea pământ. Probabil că, în situația lui de om cu pământ și cu casă și cu tot ce trebuie, probabil că era. asta, domnule colonel, ajungem mai repede la cabană. Uh, uh, în Nucșoara mi-am dat seama că ne putem baza pe un număr mare de oameni. Sunt cei nemulțumiți tenente neîntreptățile la care sunt o supuși. Uh, uh, uite la mine! Cine credea că o să ajung să fiu urmării de securitate? Eh, când ne a chemat în martie la București, informându-ne că trebuie să veniți la Nucșoara fiind în pericolul de a fi arestat. Câțiva ne-am pus întrebări legate de motivul acestei arestări. Uh, Ei eh, bine, mă de Arneuțoiu. Dacă pot să spun, eu am organizat și condus grupul de rezistență de la Dragoslavele, de pe Muntele Roșu. Cum? la voastră? Și sunt singurul din grup care n-am fost găsit. Vreau să mi se piardă urma, dar să fiu și folositor în lupta pe care o începeți. Cred că suntem destui fugiți de acasă, iar cei care ne sprijină oamenii ai mișcării de rezistență rămâși de casele lor, o să le spunem să recruteze și alte persoane și să ne informeze asupra acțiunilor să ne informeze despre mișcările săcuriștiva. V-au trimis și alimente? Alimente, îmbrăcăminte și chiar arme. Au promis că ne vor ajuta în continuare. Brânza, însă, o vom lua de la stânele de pe munte. Le vom semna chitanțe cu numele organizației noastre în care arătăm cele luate. Crezi că ciobanii... Să ne dea numai partea ce se cuvine de la oile luate cu japca. Atât familiei Arnauțoii, cât și celorlalți luptători. Ați recrutat în organizații și intelectuali? Preotul Dragoi și învățătorii Alexandru Moldoveanu și Virgil Marinescu? Hă? Au și probleme. Dacă vor fi în pericol, se vor retrage pe munte. Până atunci, având influența asupra oamenilor, ne ajută la noi recrutări și la aprovizionare. Bomiță! Da! Bine că v-ați întors la timp pentru întâlnirea cu oamenii. Cum a fost recunoașterea de pe munte? E, am avut vreme rea, dar am găsit și câteva locuri ferite de privirile oamenilor. Ați văzut și cele câteva bordei făcute de noi? Mm -hmm. Le consider bine plasate. Noutăți? Avem un aparat de radio cu baterii. E bun pentru posturile străine. E, membrii grupului de rezistență de la Nuxoara au venit pentru depunerea jurământului de credință. Ha, bine ați venit! Oameni buni! Domnul colonel Arsenescu, fost ofițer de stat major, om cu o mare experiență militară. Am slujit peste 20 de ani armata română. Domnul colonel a fost decorat cu steaua României în 1940 și vulturul german în 1941. Domnilor, se va declanșa un alt război care va cuprinde și țara noastră. Război care trebuie să ne găsească pregătiți și organizați. De altfel, Vă asigur că persoane cu funcții în armată și aparatul de stat vor acționa alături de noi pentru răsturnarea cu violență a regimului comunist. E adevărat. Posturile de radio străine ne îndeamnă să ne organizăm și să rezistăm pentru că americanii vor veni să ne salveze. Numai că noi trebuie să ajutăm. Vom fi înarmați și instruiți ca niște militari. Eh? Să ne punem jurământul de credință. Fiecare. Țin o mână pe cruce și cealaltă pe armă Și vom repeta cuvintele spuse de domnul colonel Astăzi 10 mai 1949 Jur pe Sfânta Cruce Și în fața lui Dumnezeu Jur Jur, jur să mă fac haiduc de voie și nesili de nimeni Pentru a lupta să salvez patria Și neamul din ghearele bolșevice. Jur Jur credință Maestății sale regele Mihai I Regele tuturor românilor jur, jur, jur. jur supunere și ascultare șefilor haiducilor jur, jur. jur să lupt pentru libertate, egalitate, dreptate și respectarea dreptului la proprietate Jur, jur să ucit pe trădător jur. jur în caz de trădare sau călcarea jurământului Să fiu ucis atât eu cât și întreaga familie Jur așa să-mi ajute Dumnezeu Așa să-mi ajute Dumnezeu! Urmează ca fiecare să semneze textul jurământului. Am intitulat organizația noastră Hai, duci-mi Modul de organizare al partizanilor îl vom face după sistemul militar cu grupe de luptă, pluton și comandant. Tomar Arnăuțău va fi comandantul grupului ce acționează pe Valea râului Doamnei până la Berevoiești. Am înțeles. Vom avea un serviciu de aprovizionare cu alimente și îmbrăcăminte de care răspunde Titus Jublean și alt serviciu ce se va ocupa cu problemele operative în care intră recrutarea elementelor ostile regimului. Răspunde Ion Chirca. Legăturile dintre noi și oamenii de sprijin le vor face soția mea, Victoria Arnăuțoiu, Elisabeta Rizea și familia ei, ca și cei din familia Chirca. Pentru executarea anumitor misiuni se va lucra prin ordine de zi, semnate de comandantul organizației de pe întreg județul Buscele. Domnul colonel Arsenescu. Drept de semnătura are și locotenentul Tomar Năuțoiu, avansat la gradul de capitan, comandant al secțiunii Nucșoara. Preotul Ion Trăgoi și învățătorul Virgil Marinescu au fost oameni de sprijină ai grupului în anul 1949, alături de Elisabeta Rizea, Marina Chirca, Ion Preda, Ana Simeon și mulți alții. În banda condusă de Arsenescu Gheorghe și Arnăuțoiu Toma au fost încadrați inițial următorii. Arnăuțoiu Petre Legionar, Marinescu Virgil Chiabur, Popescu Constantin Chiabur, Jubleanu Titul Legionar, Mila Benone, Drăgoi Ioan, Jubleanu Constantin, Jubleanu Maria, Plop Maria Chirca Ioan, fiul și soția acestuia, mămăligă Gheorghe, Ciolan Nicolae, Costea Aurelia și alții. Au mai fost recrutați ca membri ai bandei nedispersați următoarele persoane. Aurel Chirca, Gel Chirca, Nae Mila, Ana Simion, Marina Chirca, Nicolae Adămoiu, Virgil Marinescu, Ecaterina Marinescu, Preda Ion, Cornel Drăgoi, Elisabeta Riza, Luca Șuța, Laurenția C. Samuelă, Constantin C. Samuelă, Rizescu Elena Văduva, Tincuța Năstase, Victoria Arnăuțoiu, azi Victoria Năstase, Constanța Matei, Constantin Matei și Aurelia Matei. Menționez că o parte din aceste elemente ulterior au devenit membri dispersați ai bandei. Cum te cheamă și în ce clasă ești? Berevoianul Silvia, clasa 7. Numele dirigentului? Domnul profesor Andreescu. Tovarășul profesor! Pe mine mă cunoști? Zi, mă cunoști? Sunteți domnul Apăvăloaie și lucrați la postul de miliție. Sunt tovarășul plutonier major Apăvăloaie. Ai înțeles? Am înțeles, tovarășul plutonier major. Silvia Berevoianu, o să spun niște întrebări și să-mi spui adevărul. Că dacă declarația ta nu se potrivește cu acelorlalte, ea ia mama dracului și te la închisoare, clar? Da, tovarășe Plutonier Major. Ia zi tu, mă, fată, ce le-ați dus și cine v trimis pe munte la bandiți? Nu cumva unul dintre profesori sau vreun învățător, poate Iancu Soiu? Nu, nu, domnule, nu, tovarășe Plutonier Major. Noi, copiii, am vrut să vedem cum arată haiducii mușcelului. Haiduci! Haiduci! Așa le zice voi bandiților din jurul comunei Lucșoara? Așa le zic oamenii tovară și N-ai auzit și cum îi cheamă? Nu. Dar muntele pe care tlharii au ridicat, baraca în care stau, ca și poteca ce duce la ei, cine vi le-a arătat? Două femei care căutau ciuperci tovarășu. S-au speriat și ele când au nimerit acolo. Numele femeilor. nu știu nici eu, nici ceilalți din grup. Să zicem că mi-ai spus adevărul. Dar ce ați văzut voi acolo la baracă? Bandiți erau înăuntru? Numai trei, dar eu nu-i cunosc. Când am deschis ușa, S-au ridicat în picioare cu mâinile pe arme și ne-au amenințat că dacă mai urcăm muntele, nu ne mai lasă să plecăm Aha, și vă mai duceți? Nu, nu ne ajunge ce-am văzut Și apoi l-am auzit pe unul spunând că trebuie să se mute pentru că noi i-am pus în pericol Și ce ați mai văzut? Lângă baracă, o femeie fierbea mămăliga pe pirostrii Alta spăla rufe în râul din apropiere Iar una, ceva mai mare decât mine, dar nu prea înaltă privea de jur în prejur, mirându-se că nu ne-a văzut. Cunoști numele celor trei femei? Nu, nu le-am văzut niciodată tovarășe plutonier major. Bine, poți să pleci. Tovară și colonel, femeia care făcea de pază trebuie să fie Maria Plop. Cred că despre ea e vorba. Un procesatul cu poveștile despre violențele rușilor. Maria Plop a ajuns la Nucșoara în 1944, retrăgându-se din comuna ei natală care se cheamă Prisecan și care este lângă Iași cu familia doctorului din comună, care se chema Ștețcu. După 23 august, când trupele sovietice au intrat, comuna Prisecan, care e o comună de graniță, a beneficiat din plin de comportamentul acestor trupe. A fost incendiată primăria, s-au petrecut tot felul de lucruri care l-au speriat pe doctorul Ștețcu și l-au determinat să se retragă, să plece cu familia, Doctorul Ștețcu era liberal, un om extrem de curajos, un medic foarte bun, un om generos care a construit clădirea dispensarului pe banii lui. Împreună cu familia lui a plecat și Maria Plop. Așa a ajuns la Nucșoara și îngrijat de copiii foarte mici a lui Petre în Momentul în care s-a format grupul de partizani a prins-o în această postură este chiar acuzată că a stabilit împreună cu principalii vinovați un consemn ca să anunțe dacă trupele de securitate se apropiau sau nu de casa lui Petre Arnăuțoiu. A fost printre puținele femei care a făcut parte din grup propriu-zis. Au fost patru inițial și a fost singura care a rezistat până la... Până la sfârșit, familia Jubleanu a fost surprinsă de, de trupele de securitate Și Maria Jubleanu a fost împușcată Lina Chirca, soția lui Ion Chirca, a revenit acasă și a fost arestată Ca și Aurelia Berevoianu, care a reușit să stea câteva luni ascunsă Dar a fost găsită și arestată Maria Plop a rezistat până în 1958 Direcția Generală a Securității Poporului Dare de seamă asupra acțiunii efectuate în seara zilei de 18 spre 19 iunie 1949 Având informații sigură că în partea de est a muntelui Colții cremeni din Făgăraș s-a stabilit un grup de 16 indivizi în armați, printre care și trei femei, organizați după modelul armatei și conduși de fostul colonel Arsenescu Gheorghe, s-a raportat și cerut concursul mea ului Grupul de bandiți a început să deranjeze populația din satele vecine ca și instituțiile de stat, asigurând loc de refugiu celor încolțiți de noul regim. S-a trecut la deplasarea în nucșoara al unui batalon de soldați în scopul reținerii celor vizați care ar fi încercat ieșirea sau intrarea în sat. S-au format și trei echipe, a câte șase oameni cu diferite misiuni. În drum spre locuința lui Petre Arnuțoiu, cu scopul arestării soției acestuia Victoria, care aprovizionează fugarii cu alimente și armament, una dintre echipe s-a oprit la locuința tatălui fraților Arnuțoiu arestat în momentul de față, ca să ceară informație despre Toma și Petre Arnuțoiu, dispăruți din sat în ultimul timp. Ne nimeni, ușa din dos fiind descuiată, cei șase au intrat în hol, unde au fost atacați de patru indivizi necunoscuți, doi au fost omorți prin împușcare. Ceilalți patru din grup au fugit la comandament și nu au putut observa fuga bandiților, lipsind deci posibilitatea identificării acestora. În drumul lor, fugarii au dat peste un cordon de baraj care a deschis foc, dar aceștia au scăpat fugind pe munte. Pe 19 iunie, la ora 7, s-a dispus plecarea trupelor pe cinci direcții diferite pentru a începe acțiunea de scotocire a muntelui. Vom raporta de urmare. Colonel de securitate M. Nedălcu Maria! Maria Plop! ajută pe capitan! Sângeresc, omiță! Pune apa la fierb, mai fata să-i curățăm rana! Ce a putut? Am fost împușcat în coțe la ieșirea de casa pentru Eu și cu băieții am omorât înăuntru 2 secuestri. Dumnezeule! Acum vor veni după noi. Sunt pregătiți de câteva zile, Maria. Au împăzit satul. Omiță? Da. Cum te simți, frate? Rău, mă doare tot piciorul S-a și umflat. Asta pentru că Ai urcat fără oprire până la adăpost Cu glonțul în picior Ești un erou Capitane, Am scăpat datorită dumitale. Eu zic, domnule colonel, că ne a ajutat urcușul printre stânci Pe care securiște <laughs> nu-l cunoșteau <laughs> Mă mir că n-am fost prins în sat La câți militari erau A luptat bine tot grupul Se pare că nevastă mea Victoria a fost arestată Copiii? I-am dus mai de mult la rude Domnule colonel, poate ar trebui să părăsim acest adăpost Soldații siguri au încânzit muntele Deci păi pe domnul Tomiță, cum să îl deplasăm? Dacă îl ducem cu targa, atragem atenția Deocamdată nu suntem în pericol Vom pleca peste câteva zile când rana va da semne de vindecare Domnule colonel, îmi pare rău că au fost omorâți doi ani Am fost obligați, capitane Legea militară nescrisă spune că supraviețuiește cel care trage primul. Da, dar... Nici un dar. Până te convingi că așa este, vom face avansări în grad pentru eroismul dovedit în confruntarea cu securitatea. Pe dumneata te avansezi la gradul de maior. Domnule colonel, mai bine treceți în ordinul de zi titulatura de partizani ai libertății pentru tot grupul. Pe fiecare ardeuțoiu, cercetează împrejurimile. La oricum, domnule colonel, îl torc pe aici. Ceilalți, la odihnă! Cum merge, domnule Tomita? Destul de greu, domnule colonel. Coborârea muntelui cu gloanț în picior mi se pare mai grea decât urcare. Dacă te ai puțin din când în când, nu se deschidea rana. Când să mă odihnesc? Urmăritorii au fost permanent la mică distanță de noi. Ah, colonel! Cei Petrică. Putem merge. Pornim la început noi cu domnul Colonel Arsnescu, apoi ceilalți la distanță unii de alții, în grupuri de 2 sau 3. Domnule Colonel, cred că ar fi bine să ne despărțim în două grupuri. Dacă vreți Veniți alături de mine și de Tomiță Maior Tomar Năuțuiu Să rămânem uniți Domnule colonel În condițiile noastre <coughs> 15-16 oameni sunt greu de cazat Și de alimentat oh, Nu știu, poate mai bine să ne despărțim <coughs> Dar măcar să acționăm împreună <coughs> Și nici nu m-am gândit altfel Ținem legătura, ne întâlnim și rezolvăm problemele Pentru continuarea acțiunilor Stabilim din timp ziua și ah, Ora întâlnirii atunci când ne vedem? Peste două zile, la ora 10, în acest punct. O să venim. Trageți cu bine. Să trăiți, domnule colonel. Să trăiți, domnule colonel. Crezi că va fi mai bine fără Arsenescu? În acțiuni vom fi împreună. Colonelul n-a fost sincer cu noi. Abia aici, pe munte, n-a spus că urmări de securitate. Și apoi am înțeles că vrea să se retragă din grup. Omul de la Câmpul lung, care tot vizitează, are sarcina să-i aranjezi o casă în raza raionului Muscel, unde să se ascundă. Mă așteptam să plece. Și chiar îmi convine. Lucrează prea deschis. Știe să-ți ridice moralul. A nu-i contestă nimeni aceste calități. E un bun profesionist, e un om cultivat și cu educația da. leasă, dar de mai multe ori și-a manifestat lipsa de respect față de membri organizației mi-a plăcut Arsenescu pentru că a imprimat grupului un uh, caracter militar De acum oamenii s-au obișnuit cu disciplina Odată cu plecarea colonelului din zona nucșoara, vom renunța la formalitățile militare Domnul de tu ești? Da. Ah, salut. Tu ești omul salut. de legătură al lui Arsenescu? Ce vești? Colonelul nu mai face parte din grupul nostru. Cum? Ne-a părăsit. Nu se poate. Amândoi am trecut printr-un mare pericol. Era să vă prindă? Da. Cineva i-a atras atenția să nu meargă în sat. Pentru că milițienii o să fie plasați peste tot. Dar colonelul nu a ținut seama de avertizment. Am înțeles. Asporni totuși Da Și tu e însoțit Da Cu încă doi oameni din grup Și am ținut-o numai prin pădure Am ajuns acolo la o familie noaptea pe la ora 4 Nici n-am schimbat două vorbe cu gazdele Și am ieșit din casă ca să luăm câteva arme Aha. Dar chiar la ieșire ne-am trezit cu rafale de pistole automate Și cum ați scăpat? Ne-am aruncat într-un șanț și ne-am tărit pe sub gard Era întuneric beznă Și da am reușit să scăpăm Eu am fost atins de un glonț Însă în burtă și Rana s-a vindecat? Nu încă. Domnul Arsenescu mi-a pansat Rana și ne-a promis că va fi înapoi după ce ia legătura cu niște ofițeri. Dar mie mărturisise pe drum că merge să se ascundă undeva aproape de Câmpul Lung. Da? Când s-a întâmplat asta? Ah, în septembrie. Sunt șase luni de atunci. Și acum? Ce faci? Pe ceilalți i-au arestat. Ai rămas numai tu și cu Ion Marinescu. Nu știu, nu știu ce să fac. Vă caut de mai mult timp. Poate mă primiți și pe mine în grupul vostru. Nu mă înțeleg deloc cu doctorul. Da, dar taică-s-o. Domnul Virgin Marinescu mi-a făcut niște servicii și mă rogă să-i primesc fiul în grup. Îi sunt obligat. Nu-l primiți. Nu știți cât de violent este. Da. E, să mai treacă ceva timp și poate voi iau pe amândoi în grup. Să nu fie prea târziu, domnule. Mă mai gândesc, Gheorghe. Petrica, da? Știi că Arsenescu a plecat din grupul celălalt? <laughs> da, da. Era de aștepta. Joacă asta colonelul, în special cu avansările în grad. Mă rog, acum mă amuză. Deși să știi, purtând manta cu epoles de capitan, am scăpat de securiștii care căutau un locotenent. <laughs> Ai aflat că ar să ne scupe noi nenumea dezertori, da. luându-ne și gradele? <laughs> Gradul de locotenent, oferit de armata română, nu mi-l poate lua nimeni. În cursul anului 1950, banda Arnăuțoiu s-a dedat la alte acte de teroare, atacând stânele de pe munte. Ion Marinescu și Constantin Jubleanu, descoperiți de organele de securitate, după ce atacaseră o stână, au împușcat mortal două dintre cadrele MEAI-ului. Pregătind noi asasinate, grupul format din Toma și Petre Arnăuțoiu, Ion Marinescu și Constantin Jubleanu, a hotărât să se deplaseze pe traseul turistic Sâmbăta Moldoveanu pentru a întreprinde alte acte de teroare. Pare. În ziua de 2 septembrie 1950, a atacat un grup de 5 cadre ale securității statului deghizate în turiști, omorând patru dintre ei. Domiță? Da. Văd în vale cinci oameni. Vin dinspre cabana sâmbătă. Ia, ia. Dar cine e acolo? Iar. da. Hă? În cinci, patru bărbați și o femeie. Petica? ia-i pe Marinescu și pe Jublanul și mergeți pe marginea căldării Mioarelor. Eu o să merg la capătul piscului. Hai să vedem ce e cu ei. Stai, te nu mișca sus! Nu trage, domnule! Ce cauți pe munte? Sunt Bârsan Aurel din comuna Ileni, Făgăraș. Cizmar de meserie. Așa, și? Am împușcat pe șeful de post din sat. Securisti m-au arestat și m-au obligat să-i pe munte, domnule. Și ceilalți din grup? Sunt securiști. Tomița? Da? Tomița? Ai noștri-au împușcat doi bărbați din grupul din Vale după Aha. ce au ripostat cu focuri de armă la somația doctorului Marinescu. Aha. De și Unul din cei de jos. Am văzut că s-au predat, nu? Ultimii doi. Da, dar Marinescu nu i-a cruțat. Nici ca pe femeie, care era rănită, saraca și-l rugat să-i lase zice că nu e securist ca ceilalți. Hm? Ce facem, băieți? Îl lăsăm să plece? Nu știu. Bine, hai să lăsăm. Gata, gata, doctore, nu-l împușcăm. Dezleagă-l. Du-te, omule, ești liber. Să vă dea Dumnezeu sănătate. Mă duc să le controlez, ranițele. Eu o să verific cartele. Plutonier majori ca și ceilalți doi. Ia să vedem Cizmaru. Cizmaru? Doamne, Dumnezeu, l-am lăsat să plece. Era tot securist! Ce cunoște în legătură cu atacul stânei din muntele Valea Lungă Săvârșit în data de 30 august 1951? Sub semnatul cu Mircea, în ziua de 30 august 1951 am fost pe munte împreună cu fostul brigadier Silvic, anume Dinescu Constantin Vuță, ca să marce arbor pentru tăiat. Seara ne-am dus la sâna din muntele Valea Lungă, al cărei baci era Blănarul Aurel din comuna Mușetești, ca să dormim. Menționez că împreună cu mine, în afară de Dinescu, zis Vuță, a mai fost și Pățitul Gheorghe. La stâna arătată mai sus am găsit și pe baciul stânei, pe responsabilul stâne anume Nicu Zis Chilion, pe ciobanul Rada Toma și pe alți ciobani, toți din comuna Mușetești. Eu și ceilalți am fost primiți să dormim la stână și am rămas acolo. Noaptea aceea, prin revărsatul zorilor, au venit la stână un număr de cinci indivizi, toți înarmați, dintre care patru bărbați și o femeie. Au intrat peste noi în stână cu armele la mână și ne-au somat sus mâinile. Noi ne-am supus. După aceea ne-au cerut să ne legitimăm. Eu m-am legitimat cu livretul militar. S-au legitimat și o parte din ceilalți care se aflau la stână, însă nu toți aveau acte asupra lor. În legătură cu identitatea noastră a intervenit numitul Gheorghe Pățitu și le-a spus că ne cunoaște pe toți. Mai mult au insistat bandiții asupra brigadierului Dinescu Constantin Vuță, căruia i-a cerut să spună dacă are arma asupra lui și să o predea, însă acesta le-a răspuns că nu are armă la el și chiar nu avea. Ei cunoscut pe acei bandiți care v-au atacat? Am cunoscut pe următorii. Toma Arnăuțoiu din Comuna Nucșoar a fost ofițer locotenent. Am cunoscut între acei bandiți și pe fratele lui Toma Arnăuțoiu, anume Petre Arnăuțoiu și pe fiul lui Jubleanu Titu, anume Jubleanu Constantin Zistică, tot din Comuna Nucșoara. Pe ceilalți nu-i cunoșteam, însă cu ocazia aceea am aflat că al patrulea este Marinescu, fost student, fiul învățătorului Virgil Marinescu din Comuna Nucșoara, satul Secături și Maria Plop, femeie, fosta servitoare a lui Arnăuțoiu. Exact perioada care le-a schimbat sensul existenței era perioada în care ei au fost, prin forța lucrurilor, izolați de ceilalți oameni. Și toate informațiile pe care le aveam mi se păreau absolut insuficiente. De asta am avut această curiozitate să aflu, să văd cum s-au întâmplat lucrurile. Pe mine m-ar fi interesat anumite lucruri legate de ei ca persoane. Pentru mine, părinții mei erau, în primul rând, niște oameni. Am supravegheat o zi întreagă cabana silică. Aia de pe muntele Berevoiu. Nu mișca nimeni! Stați liniștiți, domnilor! Suntem un grup de partizani retras de trei ani pe munte. Nu vă speriați, am venit să luăm niște alimente. Vă dăm o chitanță pentru tot ce luăm. Nimeni să nu iasă din încăpere până că nu voi da ordin. Domnule doctor Păslaru, ne trebuie și niște medicamente. Hai să vă dau. Petica? Încărcați în ranițe alimentele, da? ce Maria? Ce s-a întâmplat? Tablourile conducătorilor partidului și guvernului le-am făcut praf! Bine. Atunci vino să luăm medicamentele. Uh. Domnule doctor, nu mă cunoașteți? Eu sunt Toma Arnauțoie. Locotenentul? Da. Locotenentul Toma Arnauțoie te mi voie să te îmbrățișez și să te sărut, locutenente. Îmi pare bine că te-am revăzut. În anul 1952 mă aflam în comuna Sânești, unde eram pădurar, în muntele Spinarea. În luna mai 1952, pe când mă aflam în muntele Spinarea, unde făceam lucrări de împăduriri cu muncitori și delegați din partea acolului Silvic, am fost jefuiți de bandiți. Era o zi ploiasă și ninja, eu și ceilalți lucrători stăteam în canton, iar la un moment dat ne-am pomenit că pe ușa intră doi indivizi cu armele în mână. La intrarea aceștia ne-au somat zicând ododată să iasă pădurarea afară. Am ieșit eu cu inginerul Banu Gheorghe, iar ceilalți au rămas în canton. Afară, unul din cei doi bandiți, adică cel mai înalt, a început să mă cerceteze, totodată amenințându-mă cu împușcarea. M-a întrebat cum mă cheamă. Eu i-am răspuns, iar el, adică banditul care mă cerceta, mi-a zis că de ce am dat informații organelor de securitate, deoarece, așa cum spunea, în urma acestor informații a fost prins Tito Jubleanu, iar soția acestuia a fost împușcată. Faptul se petrecuse în anul 1951. După aceasta a început să mă amenințe maestru spunând că eu sunt călăuza organelor de securitate, însă lor nu le este frică de acest lucru, deoarece au trecut prin multe greutăți. În urma mai multor discuții de acest fel mi-a cerut arma, însă eu m-am opus de prima dată, însă în urma anumitor amenințări mi-au luat-o împreună cu cinci cartuși. Având informații de la elementele de sprijin că sectorul în care acționau era cercetat de organele de securitate, cei patru membri ai bandei Arnăuțuiu-Toma au luat hotărârea să schimbe locul de activitate pentru a deruta urmărirea lor și au săvârșit mai multe acte teroriste în Munții Bucegi, jefuind în final și cabana turistică Padina în noaptea de 17 spre 18 august 1952. Bună seara la toată lumea! Dragi tovarăși, apropo, dumneata ești responsabilul cabanei Padina, tovarășul responsabil, adică dumneata ești tovarășul Vila? Da, da, da, eu sunt. Da, ați asigurat și Vila condițiile necesare grupului de tovarăși turiști, veniți acum o oră, vă întreb pentru că nu mișcă nimeni! Ia spune, tovarășe Vila, cum s-au petrecut lucrurile? După ce ba -ba bandiții de fapt patru babandiți și o babandită, m-au întrebat cine sunt, mi-au întins mâna în semn de b -b bun venit. Mm -hmm. Am purtat apoi cu ei o discuție, lăsându-mi impresia că sunt veniți în control din partea organelor de SSE Securitate. Serios? Da. Dar șeful, șeful, cum arăta șeful? Cam... Cam de 30-35 de ani, brunet, înalt și suplu, nasa ascuțit, față o vală, ținea în mână un pipistol automat cu apărătoare de flăcări. Uh -huh. Ăsta apărea șeful. Dar de unde știi tu? avea binoclu da, și tot potolea tot timpul pe unul de ziceau doctorul. Uh -huh. Unul care se, se manifesta foarte agresiv. Ia caută să-ți amintești tu acum tot ce ați discutat d După ce s-au interesat de condițiile de cazare ale turiștilor veniți după lăsarea serii Mi-a cerut registrul în care au fost înscriși. C nu am voie să-l arăt orcui. Le-am cerut legitimațiile Și cum au reacționat? Brunetul m-a înghețat cu privirea lui a a aspră și tăioasă Apoi amândoi au îndreptat istoalele spre mine Spunându-mi Aceasta este legitimația noastră Și ai cedat? N-am avut ce face Și m-a întrebat dacă pe la cabană Vin o, o, o organe de miliție Am uh, pornit după aceea Toți trei spre vila Padina 2 da. Ca să co controleze ca camerele notate Te-au forțat să însoțești? Nu, Nu Pentru că nu m-am potrivit de data asta mi s-au adresat cu dodomnule. Dodomnule, mi-au zis, știi cu cine stai de vorbă? Am ridicat în și atunci mi-au precizat că ei sunt partizani și că trebuie să le dau din alimentele și echipamentul existent în cabană. Da, da, da, cred că te-ai împotrivit. B bineînțeles, dar cei doi mi-au dat răgaz două minute ca să mă hotărăsc. Altfel mi-au zis că mă împușcă și... Tot iau ce le trebuie. Da? Și ce-ai făcut? trat. trat? precizând că le dau ce vor, dar numai în prezența câtorva martori din pe personalul nostru, ca să nu am neplăceri cu cei care mă vor controla. Mm -hmm. Și bandiți au fost de acord? Da, da, și m-au asigurat că pentru tot ce vor lua, îmi vor lăsa o chichitanță, așa cum au făcut și în alte locuri. Spune mai departe. Am chemat trei... Pe persoane, dar da, și pe șeful lotului de turiști, cazați de cu seară și în prezența lor, ba bandiții au încărcat în rucsacuri luate tot de la noi, în jur de 400-500 kg de alimente, 10 pe perechi bocanci, ciorat 3 ninguri, 5 păpături noi, lăsându-le pe ale lor vechi murdare. Au luat și medicamente. Hmm? Și-au controlat toate camerele N-au intrat în, ca în camera femeilor Iar unui geolog tânăr I-au vorbit cu amabilitate mm -hmm. Au mai fost prieteni cu cineva? Cu... A, a, a, a cu doi ofițeri e, MFA Dacă erați de la securitate Vă cu, cu, curățam pe loc Le-a spus cel înalt Care atunci când cineva I s-a adresat cu tot o I-a spus că la ei nu se vorbește Decât cu două domnule Sau camarade mm -hmm. Când au plecat? Spre dimineață, după ce au scris chitanțele, notând tot ce au luat și îndemnându-mă ca în cursul zilei, după orele 11 sau 12 să comunicăm cele întâmplate organelor de securitate din Ținaia. Chichitanța are ca semnătură partizanii libertății Iar ca dată 6-11-1946 Și nu 17-18 august 1952 Noaptea când au atacat cabana ca Și n-ați cerut explicația asupra date? Cel pe care l-am considerat eu șeful mi-a spus cu ironie că mă vor o tovară și de la securitate, dar m-au lăsat să înțeleg că este vorba de data alegerilor din România, când după ei alegerile au fost falsificate și s-a instaurat regimul comunist. Azi mai spunem acum tu, cum au putut cinci oameni să transporte o greutate atât de mare? Ah. Am aflat că ciobanilor de la o stână din apropiere le-au dispărut ca caii în această perioadă și i-au găsit după câteva zile. Alceva? Mai e de adăugat? Cred că e important să vă spun că unul dintre ei, văzând în sala de mese tablourile membrilor bibiroului populitic al CC al PMR, l-a întrebat pe șef... Ce, ce facem? Îi dăm jos? La care ăla, șeful, a, a răspuns Nu, se vor da ei singuri Cacar ei singuri Ultimii patru supraviețuitori ai grupului de rezistență au fost arestați la 20 mai 1958, mai puțin Constantin Jubleanu, care a fost împușcat în timpul confruntărilor, în urma cărora Toma Arnăuțoiu, Petra Arnăuțoiu și Maria Plop au fost prinși de securitate. Toma și Petra Arnăuțoiu au fost condamnați la moarte și executați la 18 iulie 1959. Maria Plop a fost condamnată la închisoare pe viață și a murit la 31 ianuarie 1962 în închisoarea de la Miercurea Ciuc. naivitatea mea am crezut că libertatea pe care ne-au dat evenimentele din 89 poate să se extindă și la lucrul ăsta. Un copil înfiat trebuie să afle mai multe lucruri despre părinții lui. Nu ai acces la alte amănunte despre părinții inițial decât cele care sunt într-o decizie de înfiere. Și de altfel, dacă n-aș fi avut foarte mult noroc, nici n-aș fi putut să aflu vreodată al cui copil sunt de fapt. Am avut mare noroc ca investigațiile mele la leagănul de unde fusese în fiată să ducă la niște rezultate atât de bune ca de aici să pot să cer să am acces la documente. N-a fost deloc ușor pentru că autoritățile nu erau învățate ca oamenii să ceară să aibă acces la documente care fuseseră bine ținute în arhive și a început o întreagă luptă cu Ministerul de Interne, cu Ministerul de Justiție, așa, un război al memoriilor, fără răspuns. Până la urmă, am reușit să ajung la primele documente care erau cele de anchetă, cerând și probabil părând patetic, așa, în ochii oficialilor, să reconstitui imaginea părinților mei din documente, ceea ce era cu totul straniu, ca un om care n-avea niciun fel de amintiri despre ei. Când fusese răm noi despărțiți, eu aveam doi ani, deci totul mi se părea extrem de straniu și limbajul folosit și faptul că exista un intermediar între mine, om care citeam și cel care declarase lucrurile și care era închetatorul care intervenea Consemnând, dar modificând, în sensul că adresările între, între oameni erau ciudate, se numeau bandiți, teroriști. După primul moment de șoc, probabil pe primele 10 pagini, mi-am dat seama că ceea ce doream eu era să reconstitui pe de-o parte imaginea lor ca oameni, pe de-altă parte să-mi dau seama. Ce însemna, ce însemna, de fapt, lupta de rezistență? Eu da, n-am știut nimic, ca foarte mulți oameni în țara asta. Ați ascultat rezistența de la Nucșoara. Partea 1. Haiducii Muscelului. Scenariu de Elena Tamas. Adaptare radiofonică de Costin Manoliu. Cu participarea doamnei Ioana Raluca Voicu Arnauțoiu. Distribuția a fost următoarea: Toma Arnauțoiu, Cristian Iacob, Petre Arnauțoiu, Dorina Andone, Colonelul Nedelcu, Mihai din Vale, Gheorghe Arsenescu, Dana Știlian, Maria Plop, Felicia Pinte, Cabanierul Vila, Mircea Constantinescu, Plutonierul Apăvăloaie, Stan Petrișor Silvia Berevoianu Paola Niculiță Constantin Jublanu Costin Enache Gheorghe Mamăligă, Gabriel Spahiu Dumitru Lazea Nicolae Botezatu și alții Redactor Costin Manoliu Regia de studio Milica Crăiniceanu Regia muzicală Patricia Prunda Regia tehnică Inginer luiza Mateescu Regia artistică